Принцесині прокосі очі взялись переляком, змуру патлатою чорною вороною на чотирьох ногах над нею нависла й гуменя, а з за її спини виглядали чорні голови черниць. Бідна дівчинка, бідна дитинка, самі шкіра й кості. І хто ж це тебе так ухоркав? Приймаємо, загулай гуменя, беремо. Черниці спустили на мотузці плетену з лози корзину. Петро зняв хабіджу із сідла, пересадив її у корзину і поклав на принцесині коліна одного із двох подарованих ясельським гаманця. «Цінь!» – пискнула хабіджа і, погойдуючись, попливла на мур. «То як же все-таки з порохом і гарматами?» – нагадала Петрові гуменя. «Матушко, вірте моєму слову! Сьогодні все чисто передам наливайкові. А ви ж там глядіть, коли вже взялися, то бийтеся. А що із Запоріжжем? Ви замирилися з Січу, чи ні? Та, та, замимрив Петро. Наче ні, наче ні, бо... Бо дурні ви усі разом узяті, і нерозумний ваш наливайко. Галя відійшла за гармату. Сіла на траву і обхопила голову руками. А ти, гула даліня, стань на щось та підстав голову. Та на що його стати? Під муром все було вирубано й голо. Петро підвів куріпочку, зняв шапку і став на сідло. Ігуменя схрестила над його головою ковіньки і, ворушачи сірими лопатими бровами, зашепотіла сухими губами молитву. Стоячи під молитвою, Петро краємока помітив, на всьому монастирському дворі з вузлами під головами лежали сонні жінки, діти і такі ж, як і Галя дівчата. Їх було тисяча, а може й більше. От їх скільки було. Ще за версту, а то й за дві, не доїжджаючи до табору, Петро з коріпочкою зачули любий серцю дух на ливайківських коней. «Самих коней не було видно». Вони ховалися ще десь за горбами, та їхній настойний дух вже тривким потоком, і пахло від нього, чи може пахнути лише від коней, під печеними коржами. Петро облизнувся, а коріпочка пішов веселіше. «Іди, йди», – казав йому Петро, – «біжи на свою голову скоренько, бо ось як зайдемо в табір, то виберу собі два, а то й три татарських бахмати. А тебе...» Спосуд у комусь задаром, коли взагалі хто тебе візьме, а як не візьме, то віддам тебе якийсь безвухій, як і ти, старій кобилі, щоб вона била тебе по зубах ногами і не давала їсти. Та куріпочка на ці Петрові слова лише легенько поіржував, і перед тим як спуститись горба в долинку, і знову вичвалати на горб, черпнув обрубками холодного вранішнього сонця і подумав Миліть, хазяїни, миліть, що хочете, а мені аби швидше до своїх. У закущенні шепшинами і глодом долинці, біля млявого й сонного, в один коріпочин стрибок. Потічка Петро коріпочку стримав. Тррррр! Приберемося тут хоч трохи, а то наливайку нас не впізнає, скаже, а що це за одні? У мене таких у війську нема, і я таких задрипанців не приймаю. Петро підійшов до потічка, вибрав де чистіше і не таке зелене відрязке плесо, опустись на коліна і глянув у воду. З води на нього подивився він сам, Петро, в якого по щуках і вусах шмиготіла налякана риб'яча мілкота. Жбур витяг і піхви шаблю, не поспішаючи провів по лезу пальцем, змочив водою щоку, приклав лезу до щуки і став голитися. Та чи щетина за цю ніч так задубла, чи з шаблею зробилося щось не те, бо вона щетини не брала, ковзала по ній як по стерні. Тоді Петро поклав шаблю на зазулені черевички біля себе і витяг другу. Але і ці, і другі, щетина піддаватись не поспішала. Петро подумав, що ж, так воно й має бути, я ж то обома ними махав ще з очорашнього ранку, і в дубах колупався. «А сьогодні вже ранок новий», відповів між рибками той у воді водяний Петро. І сміхнувся цьому Петрові, що стояв навколішки на бережку. І цей на бережку, як міг тихіше, аби не сполохати крикливих сорок і сорокопудів, став точити шаблі одна ободну. Коріпочка саме підвів голову і дивився, як понад ним і притіненою долиною перетікала з горба на горб золота ріка Сонця, і в ній купалися берегові ластівки або щурики, коли почув точіння Шабель. І тільки він це почув, як враз в одну мить напружився, ворухнув ніздрями, присів на задні ноги і приготувався, коли на нього Петро вискочить і треба буде знову кудись бігти». Та коли глянув на Петра над потічком і побачив, що той узяв шаблю за обидва кінці і, скривившись, зашмульгав нею по щоці і по підвусами на підборідді, заспокоївся. А ще, коли Петро став умиватися і так само, як і він, від води пирхати і стало видко, що у Петра такі ж самі, як і в нього коріпочки, невеличкі темновишневі очі то йому не так вже й захотілося до своїх. Закуртіло побути з Петром у цій долинці удвох, походити поміж кощами, попастися, полякати жаб, тим часом як Петро, підклавши під голову на траві руки, подрімає. А не подрімає, то просто подивиться в небо і помріє про щось своє. Хоч би сьогодні вже нікуди не бігти і ні за ким не гнатися, а так стояти і дивитися, як з попалених сонцем шепшини глоду з проквола злітають на потічок сухенькі скоцюрблені листочки, і як за їхні хвостики на воді боязкими срібними губками хапається рибка і ворушить листками у тебе перед очима. Та Петро вже вмився, пригладив долонями вуса, розгладив сорочку, поправив на поясі шаблі, пістолі і келепа, і підійшов до коріпочки, зняв з нього сідло, поклав на камінь, роз'язав тороки, дістав з них скребло і мокрими ще очима оглянув коріпочку від копит до гриви.